La ora 14, Monica Niculescu o va întâlni pe Andreea Mitu, iar meciul lor va fi urmat de confruntarea dintre Patricia Țic și Ioana Mincă. Gabriela Ruse va juca apoi cu Anastasia Sevastova și, numai devreme de ora 19.30, principala favorita a turneului, Simona Halep, o va întâlni pe Barbara Crei Nu știi cât de greu e să prezinți știri din sport? Da, nu e ușor. Pentru că ai derostit toții de nume care... Mamă, și te duci... Pe Toma da, la Griesman, eu nu văd, la nu văd o problemă la în, la asta cu, în asta cu tenisul și cu toate numele astea, cât cu echipa lui Dinamo. Adică nu cred că ți-a fost ușor să-i <laughs> spui pe toți. Da, să știi. La prima vedere e citit, nu? <laughs> da. În știrile clasice, <laughs> numele se evită, mai ales în radio și televiziune, <laughs> <laughs> pentru că nu contează că viceprim-ministrul din Singapore, nu știu ce a făcut, nu, nu are nicio importanță numele. E singura dată când o să auzi de el și nu o să mai auzi niciodată și nu-i spui numele. Dar să mai auzim de oameni ăștia Dar în sport Frate, când bate Alia Xandra Alia Xandra s-a Da, știi care e problema noastră? De fapt, e că noi încercăm să și respectăm pronunția fiecărei națiuni în parte știi? Adică îi căutăm pe domne Dom'le, ăla e Griezmann, Graizmann la... sau Griezmann de la portughezi... Și că pronunție fonetică și alea, știi? La portughezi cum e? este ce mai dificil printre cei mai dificil care... Destul de. Dar bine, acum nu poți chiar mereu să da te inspiri, adică treabă. dacă asculți comentariile mm -hmm. uh, originale mi-n -mi place, uite, nemții, francezii, englezii le spună lor acum le vine la gură. Stai mă da, da, da. că vrem să introducem un sunet, să facem Asta, o surpriză. Spuneți, da. Deci fiți atenți, a yeah. apărut sau am găsit sunetul în înregistrarea momentului în care dă Edder gol în da, comentatorii cu... portughezi, nu islandezi. Ah, portughezi, <laughs> portughezii Eder. sunt în culmea fericirii. Pas toballă pentru Portugal, va Edder, va Edder, va Edder, va Edder, șută, șută, șută! Șută, șută, șută! Aștia sunt de deci sunt, sunt doi și sunt sincronizat ia șalama <girica> <girica> zici că au mâncat același lucru <girica> <girica> <girica> <girica> <girica> Aici s-au desincronizat total, și după aceea uh, se răzbună, și ei zic. Deci, liniște, să tacă toți criticii. și zic asta de vreo 10 ori la rând, să tacă toți criticii, să tacă toți criticii. Portugal! <laughs> Portugal, Ce să. Portugal, campioni, Portugal, șută-șută-șută. <laughs> noi nu o să trăim niciodată chestia asta. șută, șută, șută, șută gata.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 That I did a phase, yeah. Come and eat the set of friend looking for me with the rifle. Cause we were dead so many bulk. What should never lie? I really can't help it if I make the lady low call. I don't want no trouble, I just wanna hit the go. I'm crazy, but you like it. Cause I gotta get like We got loca, și 21 de minute. Loca. Shakira ne face dimineața mai frumoasă. Da, azi e marți, e grevă la primărie. cum te prinzi de asta? <laughs> <laughs> da. Administrația locală Intră publică, locală intră în grevă În generală și vorba ta Cum n-ai ba seama Că, Adică nu asta e starea naturală Că nu se face nimic Băi, în urmă cu câțiva ani A trebuit să mă duc să plătesc Niște taxe, să fac niște acte la o primărie Din țară, undeva De fapt în Târgoviște, să și spun unde okay. Și pe la instituțiile administrației Publice locale pe acolo Și trebuia să ajung până în 10 jumate că la 10.30 se închidea tot. Nu cred. Ba da, și da. Și dacă întrebai unde sunt, să se răspunde Sunt pe teren Asta. Deci fiecare era pe la terenul lui Probabil pe acasă, își rezolva problemele Băi, era ceva, nu găseai pe nimeni îți Plecai cu noaptea în cap ca să ajungi până în 10 Acolo, până în jumate să mai prinzi pe cineva Să mai e o semnătoră o Deci protestul de fapt În administrația publică ar fi Băi, să-și facă ăștia treaba Să rezolve toate, aia ar fi o situație disperată Băi, bă. nu mai putem Rezolvăm toate cererile, muncim nu cred că vor face proteste prea dese, pentru că pentru un protest trebuie să fii la locul de muncă. Păi de asta zic, că adică da, să deci... fie invers decât de obicei. Exact. Cum e greva? Greva aia se presupune că protestăm pentru că nu mai muncim. Deci ar fi viceversa, protestăm făcând ceea ce nu facem de obicei. De obicei da? Da. Adică de data asta să rezolvăm lucrurile. Deci de astăzi, dacă aveți treabă la administrația, dacă aveți treabă pe la primării, pe la... Nu vă duceți, că vă duceți degeaba Ca de obicei Da. Adică... <laughs> da. Și tot astăzi, că mă uitam pe agenda zilei Aha. Zi mare Ce pentru Rapid în Ce că că Așteptăm să vedem dacă dispare săracul Rapidule sau nu Bă, Se așteaptă. de ceva vreme Nu, hai mă, în suflet fotbal, Din Club Club de asta. Rapi... fotbal Club Rapid așteaptă o decizie de la LPF privind excluderea sau menținerea echipei de fotbal în sezonul următor al ligii Întâi și tot marți, la Curtea de Apel București, se va judeca o cerere a face Rapid de suspendarea executării silite. Cerută de mai multe firme? persoane. E ordinea persoane. Aia asta, știi? Da. Mai întâi se judecă și formul. Bă, e săracă ce ajuns și echipa asta. Adică, pe vremuri, Rapidul putea cădea în B și singur. Nu era nevoie de nicio instanță. Pe data asta o să ar desfința? Da. Nu mai fi nici măcar B-ul. Săracii, Rapidule. La să știi mă, că ultima oară când au picat în B... Au picat tot datorită unei instanțe. Din cauza unei instanțe. din cauza iartă, din cauza no, mă rog, unei de instanțe. Depinde cum da, da, lucrurile, da, da. Că poate tot din cauza. Tot o instanță aia a trimis acolo. Da. Adică i-a mai picat de unii singuri, așa, în B, de ceva vreme. De ce vrea? Zaf, suporte rapid, să spună, este că, că rapidul. Sunt singur împotriva tuturor. Da, și rapidul știe fotbal, nu poți decât cu instanța să-i uci. Da. Când altfel... termină la cu clasamentului, lui, așa măresc cum suntem Aha. și vine o instanță și pac. Mama dar cum e fotbalul românesc, numai cazuri de astea de echipe de sfințate. Cum e Luca acum în cupele europene? Câte cât joacă, de fapt, de astea care nu sunt în faliment? Sau că trebuiau să înțeleg să joace cinci, dar dintre care patru erau în insolvență? În sau... joacă cinci, trebuiau să fie toate din play-off și, până la urmă, nu sunt decât patru de acolo, că două nu puteau. Și-a mai da. venit una din play-off. Și-a venit una care Iași. juca la retrogradare. Ea și-a jucat să cadă în B. Atât de dragă lui George. Da. Din Ai... teadul da și... de da. da. Deci azi o zi... Când mai lecesc. Întrebarea din Când ai protestat ultima oară? Asta e propunerea. Întrebarea? Cum? Da? Nu. Întrebarea este, de fapt, invitația pentru ascultători este. Deci, tu asta ai înțeles când ai protestat? Cu păi, ce are ea... rapidul cu protestul? Cu... Ha? Păi, el a protestat, George. <laughs> pe Luca. Eu mi-aș fi dorit. Voi Luca. legat și... cu protestele de la primărie. de la primărie protestează. Și am crezut că asta cu rapidul Ai băgat un subversiv ca să-l agis pe George Să protesteze George nu se poate de... agita Deci nu trebuie care... să... Va trebui să instalăm o cameră în acest studio da. Numai pentru momentul ăsta pentru că... Deci eu, eu mi... Când, îmi treb... Când ajunge la momentul ăsta Și Luca încearcă să ghicească răspunsul Tot e pe imagine mi imaginez pe Luca la școală la o... la o oră de asta în care proful da. îi pune îl întrebare îl și... ceva. Deci ridică ușor spre așa să dă nițel în spate și are totul de reacții de elev prins cu lecția neînvățată Astăzi a încercat aia cu tupeu Deci a încercat să spun ce cuiteze Să răspunde el înainte să vină întrebarea Pe principiu ai poate cine știe Da, da, da deci, Poate iau în șapte Băi. Da, Întrebarea așa, dimineții este de fapt o invitație Descrieți ziua în câteva cuvinte Descrie ce ziua o să ai tu azi Da Hai, hai că s-a prins cum e, vezi da, da, da. Da. Deci așa e cu teorema lui Coși -Svart. E simplu, numai că da. trebuie să te gândești Cum te apropi de ea. Da. descrie ziua în câteva cuvinte Așteptăm răspunsurile tale la 1769 Sau 1769 Pentru oameni normali da. Și pe pagina de Facebook <laughs> A, Păi cum ar putea fi ziua asta? Liniștită, hm? calmă, da. călduroasă live pe plajă eu mă duc astăzi pentru prima dată, deci după operație, știi că trebuie să faci kinetoterapie. Mm -hmm. Să faci recuperare, pentru că altfel nu știu ce. Și azi, te duci să azi mă duc prima dată da. să fac treaba asta. Și ți am. Ți Băi, nu, dar știu că o să doară Adică am fost și am făcut cunoștință cu oamenii Care urmează să-mi explice e și nu știu ei. ce Dar um, am și m și m-au dus să-mi arate sala da. Și, și erau și... acolo niște domni și doamne pe jos De care împingeau antrenorii, instructorii Și ei aveau tot suie de gemete, de alea nenorocite, săraci. Vlad s-a prietenit cu ei și le a spus între timp Deci pot să vă spun lucruri în timpul de capul exercițiului meu. Nu cred că o să pot să mai spun nimic Da? da. Bine Vedem. Deci asta o să fie zi, o să fie o zi cu durere descrieți vă ziua să... în câteva cuvinte Ce anticipați pentru astăzi? 1.769 SMS cu tarif normal Sau mesaje pe pagina de Facebook Europa FM Le așteptăm!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 Lucrează la televizoarele Philips. Cumpără acum televizor smart Philips Android diagonală 102 cm și Wi-Fi integrat la doar 1.499,99 lei. în mag. Online. Va fi mult simplu.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 Alergi spre la fel de repede, precum vorbesc eu acum? Ia furazolidon terapia. Omoară bacteriile ce produc diaree acută infecțioasă. Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Acesta este un medicament. Citiți, cu atenție Prospectul. Cele mai bune oferte le găsești doar la Practicări. Umbrelă pentru plajă diametru 1,8 metri la doar 19,99 lei și pistol de vopsit 110 W rezervor de 800 ml la doar 79 lei. Practica la casă la acasă.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 de păr Babyliss 2000W cu 3 trepte de viteză la doar 94,99 lei și primești cadou o perie de păr. Flanco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 Vreau să Locul doi. Că fi că am să Locul un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 Te-am l băiatul ăsta. 7 și 38 de minute, ascultați Europa FM. Doamne incident foarte bizar în galați, furios pe vecinii lui, relatează adevărul, un gălățean a aruncat în aceștia, adică în vecini, cu peste 1000 de euro. Deci s-a enervat și a dat cu banii în ei, cu 1000 de euro și presupun că vecinii au început să cânte instantaneu o viața mea. Sau, care Fata mea, băiatul meu, nu și fata mea. Băiatul și fata mea. tu mai știi și alte titluri de astea. Sincer te întreb, adică serios te întreb, da. care, mai mai zim niște, Că eu nu știu decât asta, o viața mea e singura pe care o știu, știu și cum, cum sună S-a lanțul de iubire S-a lanțul de iubire, o da nu e o expresie? Dar, nu Pe bune? Dar nu e, e protom, e generic, e Aha. ceva vechi Am înțeles, deci asta e, ce să, și au venit uh, polițiștii locali care, ce să vezi, încearcă să-l identifice pe scandalagiu au și datorii polițiștii le plăcea să știe cine dă cum ia de euro. Dar pe de altă parte Fă ce. Număr, fără număr, fără număr. Asta s-a întâmplat de fapt. o înregistrare de la Galați. Da. Scandalul a avut loc în apropierea prizei siret din Galați. Așa scrie la gazetă. Priza siret. Nu știu ce e priza siret, e exact ce e priza siret. Nu știu ce e priza siret, să întrebăm pe cineva din Galați Poate ce că e priza, e priza acvatică, poate da. că de acolo se trage apă pentru, nu știu... Da, dacă știi ce e priza siret, să ne zici la 1769. Da, aici un bărbat a luat la ceartă cu vecinului și sub impulsul nervilor a aruncat în aceștia cu suma de 1150 de euro. Bani pe care nu i-a revendicat nimeni. Este ușor să dea în tine cu la de 2 euro și un euro. Nu, nu, nu, că dat cu stai. Deci, martorii le au povestit polițiștilor care au venit să vadă ce s-a întâmplat, că certeretul aruncat în ei cu bagnote de 150 de euro. Sub formă de avion sau cum a dat? După ce a făcut pânze, a făcut mototol și n mă, zdrang, zdrang. Și ăia s-au simțit atât de încât au chemat poliția. Poliția, așa, și o femeie zice, după ce a făcut scandal, a venit și a aruncat cu banii noi. ne a înjurat, ne-am săturat de el, a spus o femeie alt martor a precizat a făcut panaramă, ne-a și a aruncat cu banii noi, nemulțumită de atitudinea vecinului. Deci toată lumea e nemulțumită, nimeni n-a vrut să așa, dar sau, deci știu că s-a aruncat cu fix 1150 de euro în bagnote de 100... Poate a numărat poliția după aia. Da. Auzi, eu nu înțeleg de ce, până la urmă a oprit scandalul ăsta. Eu m-aș fi certat cu ăla... <laughs> la nesfârșit, da. <laughs> până spre 20.000 de euro, așa? Bun. Deci știrea ca știrea, da? Adică. Da e cu totul bizară. Unul s-a supărat și-a aruncat cu 1150 de euro niște vecini cu care se acerta, ah, Dar mie clu, ăsta mi se pare. Că deși oamenii spun că e vecinul nostru, că ne-am săturat de el, că nu știu ce, că ne-a jignit, a venit poliția. Poliția comunică faptul că încearcă să-l identifice. Adică, cu alte cuvinte, n-au comunicat public cine e. Vezi, mă, Saff, ideile de afaceri, ți-am mai zis, ideile de afaceri <laughs> se țin așa, secrete. Mai... Nu-l dai ăsta la gazeta acum. Dacă l a identificat, îl ții pentru tine. Că nu se știe ce. Poate se supără în arest? Acum tot de sper să te cerți cu mine că <laughs> din galați și Poate, poate. <laughs> Nu-i chiar așa. Deci priza avem acolo. Nu-i chiar așa. Nu-i chiar așa. <laughs> 7 și 41 de minute. Ne băgăm în priză cu voltaj. Mai sus de locul 2. Ascultăm. Voltaj știi că vin la life Plaje. Eu sunt în seara de vineri. No, bună! Cu Lidia cu Lydia Buble, cu Adi Sână, cu Smiley, cu Fly Project și cu Demoga Music Show. Cum Marius Mogashi, prieteni! Lumim pentru live pe plaja 3 zile, 29, 30 și 31 iulie. Vă așteptăm pe plaja dintre Venus și Saturn. intrarea este liberă, iar pe voltagi auziți în prima seară seara de vineri. La 7 și 45 de minute revenim la invitația dimineții. Nu putem să-i chiar întrebare. descrieți vă ziua în câteva cuvinte. Azi e ultima zi de muncă, Mâine plec la mare, lângă voi, la live pe plajă. E uh -huh. simplu, mistoc. Mâncat instruire, capabilități de proces, alergat ha? în parc și somn, spunea Adi din Cluj. Ok, adica de -a... A, Nu, el, el alergă. alergă. El, aler el, a el, a el a făcut chiar 20 Bui, km. Alergă Adi a, ceva, cum face mă, chestia asta? Nu știu, nene. Mi e și cu mașina mea greu. <laughs> 20 de km pe zi. Da. A, așa. A, aștept notele de la BAC ale băiatului meu. Ah. Și apoi mai am un hop la medicină, spune Ana, probabil că băiatul de la medicina. Ținem pomii. Am fost în concediu azi de prima zi de muncă, pe scurt, nu merge asta, nu merge aia, aia. spune Mihai din Brașov, care caută soluții. Pentru mine e o zi specială, fetița împlinește șase ani, Marius din Constanța, la mulți ani. O zi minunată de 3 ori, spune cineva așa atât. Urâtă, spune Andrei din Giurgiu. Ziua pe scurt... Doctor, cumpărături, reparații la casă e uri telefoane, discuții cu soția Că iarăși am fost preocupat toată ziua Somn Cunoașteu. Sunt, sunt șomer cu diplomă, dar fără șomaj, Spune Mihai din Galați Sper să ajungă la o piscină Și să se relaxeze <laughs> Ne salută Alin din Ludoș. Azi e simplu Târgu Mureș, Galați, Constanța, Chifteluțe, Ikea Târgu Mureș, Galați, Constanța? Da, și București după. Mamă! Are. Un traseu interesant. <laughs> Într-o singură zi, a, genică, zici, o să am o zi agitată. Încep cu dată în grădină, urmează mâncare, apă la prepelițe, mâncare, apă la iepuri, găini, porci, destea. Ioana zâmbește cu gura până la nu Găinușe, prepelițe, da. e puraj. Azi, mă aștept să-mi scadă salariul, pentru că guvernul și-a făcut un obicid din a lua de la cei ce nu pot protesta pentru a-i mulțumi pe cei din stradă, spune Gabi, care lucrează în armată. Ce mm. rest sunt explicații despre priza Siret, care e un camping de relaxare situat în zona unde se varsă să țină un în dunere, înțeleg că uh, e o pompă de extracție a apei pentru oraș și există și priza Dunăre. Ce am presupus. Deci în camping s-a petrecut toată treaba. Da, deci nu-l știu. Aaaaah! Oh, un... Deci s-a dus omul cu. și păi, s-a deci dus în camping și a aruncat cu 1150 de euro niște vecini de cort? E <laughs> o milimă tu nu da. Știi, datele românești. Dar stai, poate avea cort de la uh, mobil. Căruță pus și atunci <laughs> da. da, și pe Facebook Săndel zice <coughs> Dimineața, ca de obicei, deșteptarea cu Europa FM Imediat după la serviciu și de aici Fiecare zi cu istorie. bună dimineața băieți, Salut Sandele. Uh -huh. Florin spune că astăzi face, mă rog, toată săptămâna Face ore suplimentare, deși oficial Este în concediu de vineri Bârzu, deșteptarea la 6 drum până la serviciu cu bicicleta treabă mult acasă și mai pe seară o berică, zi frumoasă vă doresc și noi zorinție, bărzule. Gelu zice așa, pentru mine e simplu ziua. Ies la 8 de la muncă, la 9 intru din nou în altă parte, la 15 termin, merg la somn, la ora 24 intru din nou și aștept să intrați voi în direct. Vânta. La 15 termin sau la 15 terme? La 15 termini. deci Gelu este pff, frate, Be, lucrează non stop. Iam am ideea de afaceri, Asta a face, gata. e că s-ia picat fisa. Dăm dedicații. Stai mă, că mai avem Adriana, medic, bebe, aflare, sex, fericire uite ce frumos zice. Hai, zice. Pornind de la știrea ta cu manelele eu imediat am făcut o introspecție în cultura românească și mi-am dat seama. Da. La ce? Deci, manelele... oamenii reacționează în felul următor: la anunț botezuri cu metri de unde cântă maneliști. Așa. Asta e fenomenul. Da. Începe unul și dă 100 de euro da. pentru o dedicație. Și el spune da, nu, stătătă, cred, că, nu, și, nu cred că avem discuția așa Și ei se provoacă între ei, că asta e ideea, știi? Așa. de -aia, știi că pleacă unii, pleacă datori Vânduți, deci, vând acasă ca să dea bani La lăutari, că se fac de rahat în Deci comunitate. ideea e să provocăm să dăm noi că o să doră începe tu <laughs> de la radio doar dai Prima, trebuie doar să le dai scânteie Înțelegi? Deci, de radio de de euro, dedicație națională Vezi că ea se agită pentru o dedicație acolo, deci, internă, în radio de dedicație, asta, al... da, cu manele. Da, dar național. Ia zi, băi, ZAF. Da, mă, <laughs> nu, nu puneți cu Ovidiu, eu... E nou n-a mai încercat nimeni, N-a mai încercat nimeni. Fără număr, fără număr, fără număr, o mie de euro pentru mm. sora și, lui... Și îl invităm să cânte în garaj, invităm nu, vedete, și da' astea Nu, și îi o piesă din. de asta, Julio, ce pune ah. e, bam... Nu cred că merge mai acondios. Stai mă eu nu dau eu 2000 de euro La Europa FM să-mi pună și mie Băi Luca, nu știu ce Enric. să zic de ideea ta De afaceri, cred că venim și mâine la muncă <laughs> Nu știu nu? Am eu un feeling, așa Că avem treabă, mai ales că e vara Vară, pardon E bine să nu dormim, nici conector nu facem. face uite. uite un hit de acum câțiva ani La Europa FM eu vara nu dorm Ai, Decât dacă-mi dai somnifer. Și cum nu iau bastile ca mare mi o pere Beau în soarele lui, că mi-a fost dor de el Și el bea în cinstea mea Fiindcă o arde la fel Am hibernat ca ursul toată iarna Mudreși din sala Constanța În sfârșit a venit vara dimineața, mă dă de cu sana o plecana Că un weekend la mama, E cât un sezon la barna, Frații mei Cu domnardeal sau București Cu puțin sau mult cu toți O în Costinești Bărbosus neal că mi-e -mi plăcisă tot, uh -huh, nu de altceva dar eu vara nu, eu vara nu do, vara nu do, nu v-am so, nu v-am so, zorii zilim o prim, cum pe plajem mă prim, pentru că vara nu do, eu vara nu do, vara nu do, nu v-am so, nu v-am so, zorii zilim o prim, cum pe plajem o prim, pentru Am nicio vină, Că vara ochii mei sunt sensibil la lumina, sensibil văd, panaș pariu că se i combina domnul controlor și-a dat și de salarii ca mă intreb pe tremare Cu și sunt cap și cu va ti da și picioare. în picioare Un bagaj am cu lângă banii de casare N-am nevoie de o buzolă Că mă las, gidată sarei Si jur că m-aș băca la sunnă să am rulesc filmul pe șestong Dar spunem cum ai vrea să dor Când am în spate o gașcă care strigă rap no! Eu vara nu dor uh, Nu am son Zorii zilei mă prind Cum te plaje mă prind, Pentru că vara nu dor Eu vara nu no, no, no, no, no. Nu am son nu. Zorile îmi prin, cum pe plaje plin, pentru că vara nu dă. Eu vara nu dă, nu dă, nu am soare, nu am soare. Zorile îmi pot prin, cum pe plaje plin, pentru că vara nu dă. Eu vara nu dă, vara nu dă, nu am so nu am soare. Zorile îmi pot prin. mă plin pentru că Vara Nu Dorm Connector la Europa FM Îți mai aduce aminte, Vlad? La primul Live pe plajă, Connector a fost uh, surpriza. Tu nu știi, nu, no, habar n -ai. La primul Live pe plajă, în 2012, Connector a fost surpriza noastră pentru cei care au venit acolo și a cântat Vara Nu Dorm pe scena Europa FM Live pe plajă. Ce voiam să spun e că avem și anul ăsta câteva surprize. Aha. Asta înseamnă că, dincolo de artiștii pe care despre care au zis tot soiul de lucruri că vin la Live pe plajă, că vor cânta, că vor fi vineri, sâmbătă sau dominică, mai avem câteva surprize. Așa Că e bine să fiți acolo. Mm -hmm. Vi? Deci sigur că vin, cum să nu vin? A, Se mai ales poate. așa, că tu ai și câștigat la concursul ăla cu o vacanță. Practic ai <laughs> o săptămână la mare. Am câștigat concursul. <laughs> Un concurs de împrejunere. <laughs> 7.53 vin știrile Europa FM și Republica Fantastică România imediat. No!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 Kaufland are pentru tine oferte fresh, 20% reducere la gamele de produse BEX și cafea Don felita. Cafe Elita. Kaufland. Trăiește fresh!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 Ioana Brăstur-Capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună divinața, Ioana! Bună divinața, bine v-am găsit la știri. Atenționare, meteo de caniculă în următoarele trei zile în toată țara sunt anunțate temperaturi maxime de 35-37 de grade Celsius și local în delta Dunării vor fi și 38 de grade la umbră. Anemea anunță că din alul doua parte a zilei de joi gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat, iar valorile termice vor scădea semnificativ în majoritatea regiunilor, excepție face sud-estul teritoriului unde local va fi caniculă și în ziua de 15 iuli. Astăzi, maximele vor fi cuprinse în țară între 29 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în București. De la această oră, angajații din primărie și consilii județene intră în grevă. Protestul este programat să dureze toată ziua. Negocierile de până acum cu ministrul Muncii au ieșuat. Sindicaliștii spun că acordul pe care ar fi trebuit să-l încheie vinerea trecută a fost redactat într-o altă formă decât cea convenită. Funcționarii publici vor creșteri salariale de cel puțin 25% și vouchere de vacanță. Al ascultăm pe Angajații din administrația publică sunt obligați Potrivit legii să vină la locul de muncă Însă nu vor asigura relațiile cu publicul Greva organizată de Federația Națională a Sindicatelor Din administrație se va întinde Pe toată durata zilei de astăzi Sindicaliștii anunță că peste o săptămână Pe 19 iulie Vor intra în grevă generală pe termen nelimitat Liderii de sindicat au declarat totuși Că în cazuri excepționale Cum ar fi înregistrarea deceselor Acestea să fie operate În București, funcționarii publici vor protesta în fața primăriei capitalei de la ora 10. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că, după ce au convenit asupra formei finale a acordului cu Ministerul Muncii, acesta a fost trimis pentru a fi semnat sub o altă formă. Lipseau termenele clare de finalizare și angajamentele ferme, spun funcționarii. Ei cer, printre altele, acordarea normei de hrană pentru toți salariații din administrația publică locală, acolo unde resursele bugetare permit acest lucru, acordarea voucherelor de vacanță și majorarea cu 25% a salariilor de bază ale funcționarilor publici. Legea care obligă marile magazine să aibă 51% alimente românești pe rafturi a fost promulgată de președintele Claus Iohannis, comercianții care nu respectă noile reguli riscamenti cuprinse între 100 și 150 de de lei. Marile magazine vor fi obligate să acopere mai mult de jumătate din marfă cu produse locale și regionale. În plus, în trei zile de la promulgarea legii, hipermarketurile trebuie să elimine taxa de raft și alte comisioane pe care le percepeau de la furnizori. Reprezentanții marilor magazine spun însă că nu sunt pregătiți să pună în aplicare noile, pregăti... noile prevederi, Guvernul are două luni la dispoziție pentru a aproba normele de aplicare a noii legi. Un agent de penitenciar din Craiova a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare. Acesta a fost prins în timp ce lua bani de la sora unui deținut. Sentința este definitivă, transmite Ana Maria Constantinescu bun găsit, inspectorul principal de penitenciar Angii Valentina Lexav, în funcția de ofițer coordonator Agențe Scorta în cadrul penitenciarului de Maximă Siguranță Craiova la data faptelor, a fost prins în octombrie 2013 și pagă 750 de euro de la sora unui deținut. În schimbul banilor, acesta a promis că va interveni la Comisia din Cadrul penitenciarului pentru schimbarea regimului de detenție al fratului său și că va face astfel încât acesta să primească un telefon mobil. Pe parcursul cercetărilor, anchetatorii au stabilit că ofițerul era cel care coordona întreaga activitate atât a deținuților aflați în penitenciar, prin intermediul telefonelor pe care aceștia le primiseră, cât și a persoanelor din afara penitenciarului care îl sprijineau în activitatea infracțională. Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Unul dintre deținătorii lui Sorin Oprescu dezvăluie în fața instanței cum să dădea pagă la primăria Capitalei, 45% din mită mergea la fostul edil care nu număra banii, ci doar mulțumea. Bărbatului lăsa bani într-o pungă de plastic pentru cadouri pe care o punea sub perna unei canape fost făcută de Bogdan Popa, inculpat și denunțător în dosarul fostului primar al capitalei Sorin Oprescu. În 2015, el susține că i-a dat primarului de câteva ori câte 50.000 de euro. Fost șef al administrației cimitirelor, Bogdan Popa este unul dintre cei trei inculpați din dosarul lui Sorin Oprescu, care și-a recunoscut faptele în procesul în care fostul edil este acuzat de loare de mită. Următoarele audieri vor avea loc astăzi. Peste 120.000 de candidați vor afla astăzi rezultatele la examenul de laureat, cine este nemulțumit de note poate face Contestație. Acestea se depun la centrele de examen unde s-au susținut probele între orele 16 și 20. Rezultatele finale, după rezolvarea contestațiilor, vor fi afișate sâmbătă pe 16 iulie. Subiectele orele le puteți urmări și pe site-ul nostru știrileeuropafm.ro Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Mijlocașul stelei Alexandru Chipciu ar putea ajunge la Anderlech, Bruxelles. Presa belgiană susține că Steaua a acceptat deja o ofertă de circa 3 milioane de euro, iar jucătorul va fi transferat zilele următoare. Mai multe publicații scriu că Underlecht discută acum și pentru Nicușor Stanciu, jucător evaluat de conducerea stării la peste 6 milioane de euro. Deținătoarea trofeului Openului de la București, Ana Carolina Șmiedlova, a fost eliminată din runda inaugurală a actualei ediții. Jucătoarea slovacă numărul 41 mondial a fost învinsă de Ala Alexandra Sasnovici, jucătoare din afara top 100, care s-a impus în trei seturi. Astăzi vor debuta toate româncele la bere de București Open de la ora 14. Monica Niculescu o va întâlni pe Andreea Mitu, iar meciul lor va fi urmat de confruntarea dintre Patricia Țic și Ioana Mincă. Numai de vreme de 19.30, principala favorita a turneului, Simona Halepo, va întâlni pe Barbara Creițicova. Simona, joacă în prime time cu alte cuvinte. Da, da, da. Mulțumim, Barbara mă, Creițicova. Luca, am observat că și pentru jucătorii stelei au crescut prețurile după europeanul ăsta. E ceva de speriat. Le merge ca în filme, eu spun. <laughs> e minunat. Turmează Republica Fantastica România. Vlad, poți să mă îmbolnăvești și eu? În perioada asta e complicat. Nu, mai bine, te reprogramezi la îmbolnăvire mai pe toambră. Bine. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Pe aceeași frecvență cu tine. te ascultați, Europa FM, bună dimineața! Republica Fantastică România Domnule România e o țară aparte, știm asta, în care trebuie să ne calculăm fiecare mișcare, trebuie să fim foarte atenți așa, adică relativismul în România nu funcționează, deși credem că funcționează, ca să supraviețuiști, trebuie să fii foarte pregătit, să-ți calculezi în permanență șansele, nu poți să lași nimic la voia întâmplării. Totul să fie cu programare. Dar totul e cu programare. Noi, de fapt, suntem foarte organizați. De pe vremea când stăteam la cozi pe vremea lui Ceaușescu și trimiteam cum să lăsăm sacoșii Nu luai lapte când vrei tu. Da, nu. treia să te programezi, să te organizezi. Grup. Bun. În grup cu în România, cine se îmbolnăvește așa aiurea aleatoriu Greșește foarte tare. Nu poți să te neprogramat. Neprogramat. Trebuie să te programezi. Adică trebuie să te îmbolnăvești cu programare. Altfel ai încurcat-o. Dacă ești atât de fraier încât să te îmbolnăvești când. Să oricând, așa. Oricând, așa. Da. Bun. Avem un caz incredibil în județul Botoșani. O femeie a făcut atac vascular neprogramat. Adică a făcut un atac vascular. Ce-o fi, da, exact, ce fi fost în mintea ei? Nu s-a exact. Nu s-a organizat deloc și, deodată, ce a fi fost în minte ei? Un cheac de sânge, știi? Cum ar venit? Da. A fost transportată, ca să înțelegeți, femeia e bine, acum e în stare stabilă, deci putem să facem glume liniștiți. Bun, a fost transportată în comă în mare viteză la spitalul din Dorohoi. Însă degeaba, familia când a ajuns acolo, trebuia să fie intubată, fiind în comă, era în comă profundă, comă de gradul 3-4, așa, trebuia să fie intubată și au dus-o la spital și la spital, la secția de urgență, unitatea primir urgențe de la spitalul din Dorohoi, I s-a spus că a venit degeaba, că nu poate fi intubată femeia. De ce? Acum au vorbit cu ea, că era persoana. în comă? comă. Familiei. s-a da, spus, spus. familiei că nu poate fi întubată, că au adus-o degeaba. De ce? Pentru că personalul era tot, un, tot în concediu. Păi și cum au spus? Mai duceți-o acasă, reveniți mâine. Da. Scrie pe, pe ușă perioadă de practic. concediu. Nu, practic nici n-avea cine să-i spune, de fapt, reveniți noi săptămâna viitoare. Era ușa, era ușa închisă. Bă, nu era... Bun, conform protocolului. Doar medicul de urgență și alți doi de la terapie intensivă ar fi putut face procedura acolo. Unul era plecat din țară, celălalt doi era un concediu. Și cu asta s-a terminat. Deci toată secția de primiri urgențe era plecată, relatează știrile proteve. Deci, practic, este vina pacientei din punctul nostru de vedere că nu s-a programat la atac vascular. În acord cu concediile programate ale personalului de la urgență. Știți cum se face? În orice instituție, în orice comunitate, când vine momentul concediilor, se face programare. Oricine e responsabil, se programează în așa fel încât să nu se încurce cu ceilalți. De exemplu, Luca și Tudi nu pleacă niciodată în concediu în același timp. Adăvărat, adăvărat, pleacă unul, stă celălalt. Așa și aici. Nu poți să te programezi la atac vascular în condițiile în care ăia, medicii sunt programați la concediu. Numai noi doi plecăm împreună. Suntem noi suntem <laughs> complet chaotici. <laughs> Da. Emilian Vamvu, așa înțeleg că îl cheamă pe domnul, Vamvu, manager la Spitalul Dorohoi, este citat de colegii de la Ștrile Protefe cu următoarea explicație. Până azi, zice, activitatea UPO a fost suspendată, fiind un sigur medic de urgență care a fost 8 zile în concediu. Reporterul săracu-l întreabă Deci aveți UPO cu intermitențe? Adică urgențe cu intermitențe? Și directorul răspunde Cam cu intermitențe. <laughs> Dacă se impune o intubare, ea se face acolo unde se poate. Și bineînțeles, cine știe să facă. deci păi, dacă se, ai noroc. Se iese în stradă și întreabă cineva. Da, știe cineva să facă o intubare? Da, mă cum făcea mama cu, când treia să taie găina și exact. era milă, ieșea în stradă și ieșea în și aștepta să treacă și ruga, nene, taie și mie găina. Și dacă găina acum avea noroc în viață. Da. Dacă trecea vreunul care știa, asta e, ajungea în oală. Dacă nu, mai treia o zi. Așa e și cu unitatea de primiri urgențe, înțelegi? Stai Hai, cu pacientul, un intubator pe acolo? <laughs> exact. Păi, da, are cine... Deci trece unul, are... Nene, ai net? Da. Păi, dă-i pe YouTube și dai acolo How to intubate patients. <laughs> și te uiți la filmulet. Cum se intubează pacient? how to intubate păi... patients? <laughs> how to intubate, intubate pacienți. Așa, scrie <laughs> acolo. Bun, și pentru salvarea pacientei a fost nevoie de intervenția unei ambulanțe din Botoșan. Deci au sunat în Botoșan, a venit o ambulanță Val vârte și au intubat-o pe săraca femeie. Mă rog, acum este în stare stabilă săraca de ea. Rudele femeii au refuzat să comenteze situația ce să mai e, Dar a aflat presa. Oricum, nu e prea clar de ce s-ar mai îmbolnăvi cineva în Dorohoi acolo... Par să fie o grămadă de probleme. Reporterul care discută cu domnul director v Vamvu, îl întreabă, domnule, dar hai să ascultăm. Deci, întrebare. Fiți atenți răspunsul directorului. Sâmbătă, ce șanse ar avut un bolnav care venea aici în stop? Păi nu știu ce șanse ar fi avut. Deci, director, reporterul întreabă, domnule, dar ce șanse avea dacă venea un pacient în stop cardiac, în acea? Sâmbătă, da. Ce făcea? Și uh. Medicul, ce, doctorul, ce? Păi nu știu ce, ce șanse ar fi avut. Sâmbătă, ce șanse ar fi avut un bolnav care vine aici astăzi? Păi nu știu Ce șanse ar fi avut? Îl pufnește și pe la râs. Înțelegeți de deci, ce? Directorul spitalului, băi băiete, spitalul unui, unui oraș din România. Și reporterul și elul lui și le întreabă: Dar ce. Și asta zice, păi nu știu Și îl pufnește râsul ăsta. Deci, asta e. Situația, țara în care trăim Pe oamenii pe care îi plătim Să ne salveze viețile, știi, să organizeze Spitalul, acolo îi pufnește râzul Nu știu, ce șanse, ce șanse vei Dacă erai, băi, dacă nu mai aveai Zile, nu mai aveai Mureai aici, dacă mai aveai Mai aveai, nu conta ce făceam noi Medici aici și noi cu spitalul Tare frumoasă e țara asta E că că frumos trău. trău Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa FM. Vița de vie pe plajă în Vamă la 5 Cu vița de vie ne întâlnim la Life pe plajă Duminică 31 iulie Apropo de plajă de mare Știți că ocupăm marea Dacă știți parola de ieri, apropo, știi cineva? Ha? Păi iar am O vacanță la mare Mă tot? trezesc dimineața bine Fața de somn să E o zi Oarecare Și 19 minute am recuperat parola, deci practic noi o știm. Așteptăm doar semnalul de concurs astfel încât să ne sunați la 0372069599. Ce mai fi prin Timișoara? Hmm. Mergem până la Timișoara. Dan Turcu înțeleg că ne așteaptă are o știre de acolo, în Turul României, peste doar câteva minute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 Kaufland are pentru tine oferte fresh. 30% reducere la toată gama de mezeluri Diana și 25% reducere la toată gama de cașcaval de Laco. Kaufland. Trăiește fresh!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 Reducere la încorporabile de peco. Comandă de pe EMAG, pachetul promoțional din inox Format din cuptor pe gaz, 67 litri Timer, rotisor, grill și plită pe gaz Cu 4 arzătoare și 5 ani garanție La 1349 lei EMAG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 ca. I found Anthony, 8 și 30 de minute Turul României La Europa FM Autoritățile locale din Timișoara Adică domnul Robu Le-au făcut o surpriză neplăcută Asociațiilor de locatari din oraș Show, domnule. După ce le-au trimis Mai multe somații Pentru că nu și-au refăcut fațadele Acum a venit și nota de plată deci Nu le place de fața lor Mai precis, amenda Acum eu nu înțeleg de ce e o surpriză Adică dacă îți trimite mai multe somații primăria și spune fă o treabă, fă o treabă, fă o treabă, fă o treabă și ignori, la un moment dat evident că trebuie de să vedea. Da? Așa pătire. e într-o țară civilizată. Poliția locală a dat primele amenzi unor asociații de locatari care nu s-au ocupat de renovarea clădirilor. Campania inițiată de primărie este abia la început, ne spune Dan Turcu. Bună dimineața! Bună dimineața! Aș începe cu un incident grav care a avut loc aseară, jurul 21, da. când o femeie a ajuns la spital după ce bucăți din la unei clădiri au lovit-o în cap. Deci, exact da. despre ceea ce vorbeam. Femeia aștepta autobuzul în stație, când de pe o casă s-au desprins, s-au căzut peste ea bucăți de tencuială împreună cu câteva elemente decorative. Femeia a fost în fine luată de un echipaj de a acordat primul ajutor și a transportat la spital. Din păcate, însă, nu este un caz izolat. În urmă, cu câțiva ani, o tânără de 27 de ani, a murit după ce o bucată de tencăial a lovit-o. De asemenea, sunt zeci de timișoreni care au fost loviți de bucăți mari de zid desprinse din, din clădirile negrijite. Acum, autoritățile au pus piciorul în prag, în prag. E drept, cam târziu, dar măcar e un început. Nu, e, fo e foarte la... devreme după alegeri, nu mi se pare târziu. Da. N-ar fi făcut asta înainte de alegeri. au fost amendate, deși amenda nu este foarte mare, între 4.000 și 8.000 de lei. Dar poate în felul ăsta, cei care locuiesc în clădirile nerenovate, cu ziduri care stau să cadă, se apucă de treabă și pară zidurile. O echipă a poliției locale este cea care verifică starea clădirilor, în parte somațiile și amenzile, dar e doar o echipă, nu poate face față. Iar zestea Timișoară în ceea ce privește clădirile istorice e cea mai mare din țară. Da, cât păcate, deci, cât mai acum... spunem? Stai puțin, Dane. Între 4.000 și 8.000 de lei? 4.000 și 8.000 de lei. Și de ce spui este. că e mică amenda asta? Pentru că e vorba totuși de clădiri. Adică dacă sunt clădiri vechi, îmi imaginez că nu sunt blocuri de 10 etaje cu 10 și 10 de apartamente. Sunt nu, câteva apartamente, puțin nu? Nu, 10-15 apartamente. Da, e, ce să spun, e binișor. Adică simți când ai de plătit 4, 5, 600 de lei o amendă de genul ăsta de apartament. Ok. Da, no, în fine, până acum nici o autoritate locală, niciun primar nu a avut curajul să demareze o asemenea acțiune și aici nu vreau să laud pe primarul Robu. Motivele sunt diverse, în primul rând frica de a nu pierde voturi, ceea ce spune și tu mai devreme, iar în al doilea rând faptul că inclusiv primăria are clădiri ce trebuie renovate. Aha. Cum să dai amenzi altora când tu în acea situație? Ei, acum primăria a început să-și renoveze cât de cât clădirile și în paralel au dat somațiile Bine. necesare, au început să-i amendeze pe cei care nu au grijă de, de blocul sau de casa lor. Deci în Timișoara se angajează zugravi, da? Asta e știrea. Poate facem și noi de un ban în vacanță, Vlad? Zou? <laughs> Eu vă să venim să dați din <laughs> Eu vin și fac poz. Au, ne, ne zici și nouă dacă putem face, dacă tot venim, dacă putem face rezervare la Vaporetto, înțeleg că e bătaie mare mm -hmm. Da, a început să se plimbe deocamdată, este în perioada de testare, plimbarea cu vaporeto, sunt gratis vaporetele, după care a. vor costa un leu plimbarea. Un leu? un leu? Plimbarea. toată. Și cine suportă pierderile? primăria. E un primar primar. Adică voi, un european, timp de 3 ani, nu au voie să taxeze mai mult. Deci e o, o taxă simbolică. Oh, ok. După acești 3 ani, deci eu zic să vă grăbiți. Da, da. da. 3 ani, o să să, o să să Vrem să venim acum în perioada de probă, că e gratis. Mulțumim, Dan Turcu! Am fost la Timișoara cu ocazia asta. 8 și 35 de minute. Nu ratați semnalul de concurs. Avem și în această dimineață, ca în fiecare zi, o vacanță la mare! no see you walking around like it's a funeral not so serious go why those feet cold we just getting started don't you tip toe tiptoe ah. waste time with the masterpiece waste time with the masterpiece ah. you should be rolling me you should be rolling me up ah.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 It's a real life fantasy, it's a real life fantasy But you moving so carefully, let's start living dangerously oh, me, baby I'm loving, loving. to me Cake by the Ocean, Europa FM, 8 și 38 de minute. Acum, sincer, piesa asta mi-a făcut așa un dor de mare, nu neapărat de ocean, și de o bere Set. pe mării. Visul bărbaților preocupați de tehnologie, bărbații din toată lumea preocupați de tehnologie, devine realitate. Prima conductă de bere intra-orășenească este gata și va fi inaugurată în septembrie, în Belgia, în orașul Brieș. Cum e asta? Este, are 3 kilometri o 3 km o conductă de bere de 3 km. Este o fabrică de bere la marginea orașului Bruș și au săpat 3 km ca să îngroape la adâncime o conductă de bere care are un debit suficient pentru umplerea a 12.000 de sticle de bere zilnic. Tuș, bă, te, Unde -i asta? În Bruș. acolo. Da. Se fac acum speculații în Bruș. Cetățenii încearcă să-și dea seama care o fi traseul. Au apărut deja legende urbane cu dăștea care s au făcut în pivniță la... La... Da. și au bere rece în pivniță <laughs> la orice moment. S-a folosit o cârtiță. Da, pentru să pare acum. O fi pierdut -o și așa. Da. Cum au pierdut critița la noi pe subdunere, doar că uite, ce să vezi, în Belgia a funcționat toată povestea și au conducta asta. Bă, totuși, ce frumos e în România. Noi nu avem cablurile băgate sub pământ și au conducte de bere da. prin tot oraș. Și ține și bere rece. Da la început autoritățile deci că au fost reticente că s-au gândit că șantier cu nu știu ce. Și după aia oamenii au venit și au spus nu, doamne, că folosim cârtiță, nici nu o să știe nimeni pe unde trece conducta asta. Și după aia autoritățile au realizat că această conductă rezolvă nu doar problema berăriei în sine, ci și pe cea a traficului îngreunat de zecile de cisterne care transportă berea pe străzile înguste și întortocheate din centrul istoric. Cetățenii înșiși sunt foarte interesați. 4 milioane de euro a fost costul proiectului, iar contribuția cetățenilor 300 de, mii de euro pentru că vor primi băutură gratis, o perioadă de timp. Stai puțin, deci cetățenii au contribuit cu da. cash da. pentru da. conducta asta, da. ca să facă ăștia o conducă de bere pe sub pământ. Da. E, e ca la noi. Da. M au îngropat comințenia pământului. <laughs> exact. Cum... Deci... Au donat pentru comințenia pământului fiind îngropată toată treaba. Da, toată afacerea este organizată de bereria de halveman zici. Adică eu cred că înseamnă jumătate om. Jumătate de om, primești bere cât jumătate în greutatea ta sau nu știu de la ce vine. Fiți atenți, bereria asta e atestată din 1564. Bereria e atestată din 1564. Ce se întâmpla în țările României în 1564? eram oameni serioși, mă, atunci. Cultivam, mânam la... Ce tare, frate, conductă de bere. Mamă, dar stai suică. seama cum ar fi, cum ar fi zaftei Noi să stăm aici frumos și în garaj, la un moment dat să treacă baculea pe acolo și să pună urechea pe perete și să aud un bolborosit și să spună, pe aici trece o conductă de Auzi, bere. aia de spiralul ăla de 10. Vezi că dacă să te vedem. Duci în garaj, <laughs> sunt niște conducte și stau și bolboroseli. și De asta mi-e teamă. <laughs> Dar nu de la bere. <laughs> mă rog, poate sunt de la bere și pepere. Haver la... <laughs> Vara să ocupăm marea, haideți la 0372069599, doar la un telefon, sunteți la un telefon distanță de o vacanță la mare, dacă știți evident care este parola zilei pentru lucrul asta. Marius ne-a sunat, bună dimineața! Bună dimineața! Bine veni Marius, de unde ne suni? Din Baia Mare. Din Baia Mare, mamă, ce departe ce... ești! Mamă, pizza, un pic, da, un pic, da. Avem și vacanță la Balaton, nu vrei? Auzi? Aș, da. Cine... Ai merge și în partea aia? Ai merge și în partea aia. Ne suni... Ai plecat deja de o săptămână <laughs> spre mare. Nu, Sper că, că ești pe drum, da. Uh, Marius, o vacanță la Mare, la Marea Neagră. Zine care a fost parola spusă de colegii mei ieri. Grimus. Grimus, bravo! Yeay! Ce e mai e, domnule, distanța de la Baia Mare până spre litoral? E, un Du-te da. cu avionul. Practic, în câteva zile ești acolo. <laughs> da. Bravo, da. Marius. Deci felicitări. Mulțumesc. Mulțumesc. Ai o, o zi de vacanță la mare, restul pe drum. Cine cu, ce? cu cine pleci? Cu zița meu. Cu, cu prietena, ce? cu prietena, prietena Să da, vă, da, sa da, vă da, luați da. la vagonul de dormit Știi că cei din Baia Mare Sau din zona aia, când doresc să pleci O săptămână la Mare și au concedi, concediu Practic două săptămâni exact, exact. Ce, pe Din două păcate două săptămâni. un pic adevărat da, da, să fie. Bine Marius, felicitări Uite, mulțumesc, așa e câștigat în marge. dimineața asta O vacanță la Marea Neagră Ellie Golding, Love Me Like You Do Și Gadget News imediat You're the light You're the night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 see the world you brought to life. 47 de minute. Gadget News La Europa FM Un gadget cu o utilitate mai degrabă medicală. Aș zice furculița pentru diabetici sau pentru mm. cei care vor să slăbească. Cum așa? O companie japoneză a inventat această furculiță electrică ce este capabilă să ne păcălească simțul gustului și să facă mâncarea să pară, de exemplu, mai sărată decât este, de fapt, sau mai acră. Relatează digi 24 Prototipul creează un gust sărat în gură cu simpla apăsarea unui buton care activează eliberarea unui curent electric slab ce stimulează limba. Deci, pe scurt, te curentează. Mai furculița în gură și bzzz. și chestia asta... asta, și la slăbit, dar asta te se pare, pare tu ce suficient. sărată e furculița asta. <laughs> da, furculița electrică poate crea și gustul de acru. Și a fost dezvoltată de cercetătorul japonez Hiromi Nakamura, de la Universitatea din Tokyo, cu scopul de a ajuta persoanele cu diabet sau pe cei care suferă de hipertensiune să se bucure de gustul mâncării. Deci, mănânci nesărat, dar furculița, zice că este foarte sărat. Asta e. Sau mănânci neacru și se pare că e foarte acru. Ba, ar merge și la un pahar de asta, care să bea să Eu... apă și să iasă vișinată. Sau, Eu sper nu știu, că nu o să asta niciodată, niciodată. De ce? Paharul cu apă care să aibă gust de bere. Ar fi, mi s-ar părea așa, foarte. mi s-ar părea incorrect. Aș, invers ar fi o treabă, știi, adică să nu te simți vinovat deloc. Să bei bere da. și să bei guzi de apă. Da. Și. Uh... Sper de asemenea să nu inventeze furculița care să facă salata să pară friptură la cuptor. Iar um, pentru noi, rar. pentru noi, domnul Zafiu, ca să slăbim cu adevărat, ar trebui simplu o furculiță de asta cu o baterie de mașină atașată și cu o amperaj mare. <răși> și <răși> să ne Aici, tremure limba. Mamă, neam, noi neam, mai, nu, mai e o bucătură. nu. No. <răși>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 Și Molly Rush 8.52 de minute Avem o super propunere În această dimineață Pentru Radio Voting Rămâneți cu noi Și sunați-ne la 0372069599 După ce difuzăm piesa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 Smart tv îți aduc acțiunea la tine acasă. La Emag ai până la 35% reducere la televizoarele Philips. Cupără acum televizor Smart Philips Android diagonale 102 cm și Wi-Fi integrat la doar 1499,99 lei. Emag online va fi mai mult simplu Când ești și epuizat! Că e foc, iar își face loc, aducem.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 Mylon. Sănătate mai bună pentru o lume mai bună. Practicăr te surprinde mereu cu avantaje, super oferte, reduceri și cadouri pe inima românilor. Vino la Practicăr și primești cadou un litru de bere bucegi la coșul de cumpărături de minim 150 de lei. Campanie valabilă până pe 12 iulie 2016 în limita stocului disponibil.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 Nu și premi -i la com Mișorana te răsplătește cu 3 milioane de veri direct sub capac sau cheiță și 1000 de euro zilnic. Căci unde de voie bună și premiile se adună. Detalii pe beretimișorana.ro Pentru cei peste 18 ani. Ideile inteligente de la Gorenie transformă treburile casei tale în activități simple și plăcute. La EMAG ai până la 25% reducere la electrocasnicele Gorenie. Comanda acum de pe EMAG combină No Frost de 307 litri clasă energetică A+, și 5 ani garanție la doar 1000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 Este ora 9, no, bună dimineața!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 Banca Națională contestă mai multe măsuri menite să-i protejeze pe cei care iau împrumuturi. Instituția nu este de acord, de exemplu, cu eliminarea Comisiunului de Rambursare anticipată la creditele cu dobândă variabilă. Deși măsura este deja în legislație, BNR contestă o serie de idei susținute de Autoritatea de pentru Protecția Consumatorului. Sorin Dragomir explică. Reprezentanții Băncii Naționale și cei ai Autorității pentru Protecția Consumatorilor se vor întâlni pentru a discuta prevederile aflate în dispută. Ca întotdeauna preocupată de binele băncilor comerciale, Banca Națională a României consideră că bancherii vor fi dezavantajați de măsurile de protecție a clienților, măsuri cuprinse într-o directivă europeană ce trebuia aplicată încă din luna martie. Președintele Autorității pentru Protecția Consumatorilor, Bogdan, Dan Pandelică, despre prevederile care ne mulțumesc BNR. Au fost câteva propunerii ale noastre legate de rambursare anticipată cu cost zero, când este vorba de un credit cu dobândă fixă. Mai sunt câteva aspecte legate de dimensiunea costului, deci comisionului de rambursare. O prevedere importantă din directiva europeană privește și condițiile în care ar trebui să funcționeze firmele de recuperatori. Ei vor avea posibilitatea să discute cu consumatorul între anumite ore nu doar Banca Națională a României se împotrivește măsurilor care ar avantaja clienții băncilor, și guvernul întârzie să introducă în legislație măsurile cerute de Uniunea Europeană. Să mai spunem că întâlnirea dintre reprezentanții Autorității pentru Protecția Consumatorului și cei BNR este programată pentru astăzi. Guvernul a sesizat Curtea Constituțională cu privire la patru legi adoptate de parlament, legi care acordă sporuri și stimulente financiare în mai multe domenii: transporturi, sănătate sau administrație publică că majorările respective ar afecta stabilitatea bugetului de stat, susține executivul. Al ascultăm pe Valentin Chisoceanu. O situație specială este la Ministerul Transporturilor, unde salariile angajaților ar urma să crească cu aproape 150%, dacă majorările propuse de legea contestată s-ar cumula cu cele care vor fi acordate oricum prin aplicarea altei legi, cea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Potrivi Guvernului, bugetul de stat nu poate susține nici majorările de salarii cu 50% a angajaților Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, dar nici stimulentele financiare propuse pentru personalul din sănătate. Cei din sănătate ar urma să primească stimulente lunare în limita a două salarii minime brute pe țară, iar legea care propune acest lucru nu prevede sursa de finanțare. O altă lege contestată de executiv la Curtea Constituțională se referă la personalul bugetar care posedă titlul științific de doctor, care ar urma să primească un spor de 15% din salariul de bază dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care a obținut titlul științific respectiv. Guvernul arată într-un comunicat de presă că există riscul ca impactul suplimentar generat de aplicarea acestor măsuri să nu poată fi acoperit din bugetul aprobat deja. În plus, ar exista premisele unui dezechilibru bugetar. Conducere nouă la filiala PNL din București. Aceasta va fi condusă de europarlamentarul Cristian Bușoi. A decis ieri conducerea partidului un dialog cu USB. Partidul condus de Nicușordani este ceea ce dorește Cristian Bușoi în perioada următoare. Știu că avem de recuperat un număr foarte mare de bucureșteni care, de-a lungul anilor, și-au dat votul pentru Partidul Național Liberal. Fie nu-l mai susțin, fie sunt dezamăgiți în general de clasa politică. Vom face o poziție totală și foarte fermă împotriva Partidului Social-Democrat. Ne-am dorit un dialog cu Uniunea Salvați Bucureștiul. Conducerea PNL a mai stabilit că formațiunea nu va colabora sub nicio formă cu PSD. După alegerile din toamnă, este exclusă și varianta unui guvern de Uniune Națională. Două ore a durat intervenția pompierilor în Delta Văgărești pentru a stingerea unui incendiu care aseară a afectat o suprafață de 2000 de metri pătrați. 30 de pompieri au acționat în condiții dificile din cauza temperaturii ridicate și a fumului. Oficialii ISU București au anunțat că nu s-au înregistrat victime. Delta Văgărești are o suprafață de 189 de hectare și a fost declarată recent parc natural. Doar 2300 de români din străinătate au cerut până acum să voteze prin corespondență sau să li se amenajeze secții de votare speciale, a anunțat autoritatea electorală. Permanentă. Dintre aceștia, 1717 au ales votul prin corespondență. Cele mai multe solicitări au venit din Spania, Italia, Franța, Belgia și Germania, dar și din Vietnam, Sri Lanka sau Africa de Sud. Înscrierile în registrul electoral se pot face cel mai târziu, cu trei luni, înainte de data alegerilor, dată care urmează să fie stabilită de guvern. Subiectele orei le puteți urmări și pe site-ul nostru știrile Ioana, mulțumim sport, Luca Pastia! Buna dimineața! Antoine Griezmann a fost desemnat cel mai bun jucător de la Euro 2016. Comisia tehnică a UEFA, condusă de Ionus Lupescu, l-a ales pe atacantul francez, fiindcă a fost un pericol pentru porțile adverse în fiecare meci, a muncit pentru are o tehnică extraordinară, viziune și finalizări de calitate, a declarat oficialul român. Lupescu a precizat că observatorii tehnici au decis în unanimitate că Griezmann a fost omul turneului final. Atacantului Atletico Madrid este și gheata de aur a competiției, cel mai bun marcator, cu 6%. Se goluri dublu decât următorii clasați UEFA a stabilit și echipa Ideală a Euro, portare lui Patricio, fundași portughezii Pepe și Ghereiro roșii germanii Boateng și Chimich, mijlocaș Toni Kroos, galezii Joe Allen și Ramsey Și Dimitri Paet, iar atacanți Griezmann și Cristiano Ronaldo Luca, mulțumim pentru știrile din sport Ascultăm Vank imediat Și avem vești de la ei În câteva minute avem Radio Voting Așa că rămâneți cu noi! Europa FM, Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Europa, Europa. Ce Ce merge bine emoțional Am sufletul în de extraveral ne vedem de patru semne Facem schimb de prea multe păreri Răbdarea mi-am pierdut-o pe ei Asa o de Așa eu la de uite ghimi oare, și ce dacă stau la coada Pentru fericire o viață întreagă O să stau la și.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 Cheetos, Pentru tine și o să-ți dau și tine Așa și am avut Vank la Europa FM 9 și 9 minute, știți că Vank vin la live pe plajă, nu trebuie să vă mai spun asta, în seara de sâmbătă cu Andra, cu Carla's Dreams, cu Proconsul Antonia și Delia. O să avem o seară frumoasă, dar până la live pe plajă, mâine dimineață. Trupa Vang vine în deșteptare, are o piesă nouă. Hai, să nu Sări, o ascultăm sări? live, da, live din garajul Europa FM. Țup! Uh, I-am putea spune, da. Avem Radio Voting, 9 și 10 minute. În câteva momente o să difuzăm o piesă. Ia, spune-ne, -mi. ce Mie mi se pare interesantă, am auzit-o acum ceva vreme, a ajuns așa, de niciunde. E vorba de o cântăreață americană, se numește LP. Da. LP? LP, așa își spune. LP. LP, adică? Da, LP. Long play. l -p. Okay. Piesa se numește Lost on You Probabil că cei care o știu o apreciază Cei care nu știu însă ar putea să-și dea cu părerea la 0372069599 Detalii imediat O și difuzăm <fie>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 În această săptămână, în Europa Top Hit, locul 3. Că locul 2. Că că am locul 3.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 Cea mai bună muzică!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 e doar să ne spuneți dacă vă place sau nu vă place uh, piesa pe care urmează să o ascultați. LP, așadar Lost on You se numește piesa e o doamnă, se numește în realitate Laura Pergoliții așa îi spune, Laura Pergoliții Uh, ai zice că e italiancă, de ai americancă. Poate e rudă cu vreun primar din România care pune pergole. E ușor ciudii, așa, dacă mă refer strig la gusturile mele, dar a compus pentru Backstreet Boys, pentru Cher am văzut Riana pentru Backstreet Boys? Cristina Aguilera? oameni de genul ăsta, da. Mm -hmm. Totul de piese. Asta e piesa ei. Hai să vedem. LP, Lost on You la Europa FM, la Radio Voting, sunați-ne la 0372069599. Vreau să știu dacă vă place sau nu vă place piesa asta. remember the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 Astăzi, eu am ascultat la Europa FM, LP, da, spunem, mai Laura Pergoliții, cu alte cuvinte, 9 și 23 de minute. Fiți atent. Suntem în direct cu voi la 0372069599. Zaf a zis că dacă piesa asta nu ia niciun vot împotri, o bagă în playlist. <laughs> Băi, deci cum ești Ce mai ai zis așa? Alături de noi este, ia să vedem, Leu, bună dimineața! Ah, l-am pierdut. Uh, Filip e cu noi, bună dimineața! Buna dimineața! Filip? Alo! Hai zi! Da, bună dimineața! Georgiana, sunt Georgiana, mulțumim Georgiana, l-am pierdut și pe Filip! Gata, mă, a luat un vot, gata, închide, că acum ce să mai... ca să facem playlist! N-a luat niciun vot împotriva în playlist! Florin, bună dimineața! Bună! Bună Salut! Este extraordinară piesa! Extraordinară piesa! Bine, dom'le! Ieri am să a luat un alt post de radio înainte! Nu ne-a luat nimeni înainte! Ba, da, ieri a fost difuzată după amiază la un apuz. Da, la Radio 21 a fost difuzată. Mulțumim tare mult! La colegii noștri de la Radio 21. Nicoleta, bună dimineața! Bună Bună! Dimineața. bună. Super piesă! Super piesă! Linie melodică, voce... Super, ce bravo, bravo! Da. de piesă de ieri. <laughs> Ce-a fost ieri la nu Radio string. string. Ciprian, Aia, bună Alu, Ciprian, bună dimineața! Ciprian! Salut! Da, da. Bună dimineața, aș vrea să de dedic meu, Alexandru, care este la muncă, super piesă, super, fain Hai la mulți ani atunci, de mulțumim, mulțumim, mulțumim, Alina, bună dimineața Bună dimineața, super, super, super, ce nu de -o super Mulțumesc, Perfect. vă vedeți cu mie în dimineața asta a început cineva cu super Da, Și deja cu super, până mai era bravo. cu mare, da și să vezi dacă începea cineva cu 100 de euro <laughs> <laughs> hey. Cristi, bună dimineața, bună Bună dimineața, a mai veniți dacă acasă Am înțeles, mulțumim tare deci mult e dat, a, da, bine o, o, Vot Marian, bună dimineața Ne dimineața, băiți Salut Nu cred că să aveți voturi negative astăzi, bună piesă Nu știu, încercăm să, să vedem. vedem, eu tot le caut Florin, bună dimineața Bună dimineața Salut. Uh -huh. Uh -huh. Super tare piesa Mi-aduce aminte de Alexandru Raibec, rusul ăla De origine norvegiană care a câștigat eurovision acum câțiva ani, nu știu Ok mm, Alexandru mm. cel bun Cel bun, da Mulțumim tare mult pentru Ia să ne Blanca Bună dimineața Da, bună dimineața Bună dimineața Un categoric da oh. am spus și pe Facebook De ea o promovați Am înțeles Bine Blanca, dar știi că uite Categoric da N-am mai avut până acum Adică am avut super da Am avut un mare da, da Categoric da N-am avut Hai doar mai tachina mult. oamenii Așa. Dana, bună dimineața Bună dimineața, cu siguranță, da, și recunoașteți că v-au luat alții înainte, de două săptămâni în playlistul alții post de radio. Dar n-am zis că suntem, n-am zis că o dăm noi primii, am zis că o propunem în dimineața asta. O propuneți în dimineața asta, într-o discuție anterioară, a spus că Radio 21 a dat-o ieri. Radio 21 a dat de vreo trei săptămâni. E ok, e ok. E super ok și cred că e o piesă care o să rămână mult. Mulțumim, Mulțumim tare mult, Dana! Hai că ne dat, dat o lecție, Dana! Mersi! <laughs> <laughs> Valentin, bună dimineața! Piesa este excepțională, născută probabil din multă fermentare internă, extraordinară! Mulțumim tare mult! Ionut, bună dimineața! Bună dimineața, Ionuț. Salut da. Ionuț, bună Ionuțu. Super tare. Seara mă gândeam la, la melodie și azi dimineața m-a făcut o mare surpriză. Ia, ia concentrează-te în seara asta pe un Coco geambo. să vezi dacă <laughs> <Nu> mă interesează. Am tot ce trebuie pentru asta. <laughs> Bine, <laughs> mulțumim tare mult. Nicoleta, bună dimineața. Bună dragilor, Bun. un extraordinar Un da. extraordinar, Bravo. asta extraordinar, dar mulțumim Excelent Oli, ești cu noi, bună dimineața Bună dimineața, bună, bunicică piesa și într-adevăr seamănă puțin cu alul lui Alexander La linia melodică <laughs> da, Uite, nu m-am gândit, piesa. dar o să, să Cautăm. da Să vedeți că foarte multe... Căutăm, gata Căutăm, mulțumim tare Eugenia, bună dimineața Bună dimineața! Ce face Eugenia? Bine la servici! Uh -huh. Eu cunosc melodia, am mai auzit-o foarte, foarte bună! Mulțumim tare mult pentru mesajul tău din această hey. dimineață! Hai să mai luăm un telefon! Florin, bună dimineața! Salut. Bună dimineața! Salut, Florine! Această piesă am dat-o chiar la maxim! Aha, bravo, deci a plăcut. Da, am înțeles. Piesa... A, de 10 ori, da. Mulțumim Fui tare, Murflorin. Hai să ne oprim aici. pe voturi pentru. Vei da, și de la fi. mine un ultra, da, chiar dacă știu piesa de ani de zile. Ia sună-mă da, pe mine, Marcela. să zic bună. eu nu cu altă voce ca să stric afacerea. Da. Și uite, ne scrie și Adi Hădean, că și de la el avem un da. Da. Cel puțin un da. Salut, Adi. Da. Salutare meștre. Ne ne e foame. <laughs> Aolea, ce urâtă. <laughs> Da. Uh, mulțumim pentru voturi. Cred că uh, e a doua piesă care ajunge la final doar cu Dauri, după Cristina Bălan, pe care n ai pregătit o playlist. da, a, a, a fost playlist. cum să nu. Bine. Așa că avem și LP Los Ton You, tare deci, Rămâneți da. cu noi în următorii 2-3 ani, sigur intră și asta în playlist. <laughs> Dacă n-ați ascultat piesa asta, până acum o să o mai auziți la Europa FM. Cred, acum, dacă ne dă voie, Vlad, pentru asta. 9 și 32 de minute. Știrea Bravo a zilei. Azi despre o tabără construită pentru copiii cu afecțiuni oncologice, Magic Camp. Timp de 9 săptămâni, voluntarii vor distra pe copii și vor ajuta să treacă mai ușor peste suferință și să lupte pe final, verii în tabără vor ajunge și copiii care au avut arsuri grave, iar o altă săptămână va fi dedicată celor care au pierdut pe cineva drag. Atunci, rolul voluntarilor va fi preluat de psihologii. Unde se petrece această tabără? În casa părinților lui Vlad Voiculescu, dacă ați auzit de acest nume. Da, știți da. foarte bine. Este da, da, da. ministrul sănătății el a avut această inițiativă cu mult înainte de a deveni Ministrul al Sănătății. Vlad Voiculescu, să ne reamintim, este și organizator acelei rețele de voluntari care aduceau medicamente pentru bolnavi de cancer din România în condițiile în care statul nu și făcea treaba. Deci ăsta este Ministrul Sănătății în România. Um... Ministrul Sănătății Deci, domnul Voiculescu, muncea în străinătate când s-a deschis tabăra și el a pus totul la dispoziție pentru copiii bolnavi. Um, acum copiii locuiesc într-o clădire nouă, construită de muncitori și echipe de voluntari în doar două luni și jumătate tot în, pe terenul respectiv. Uh, el declară așa, citat de știrile ProTV, locul ăsta nu e numai un loc, reprezintă ceva, cred că oamenii caută lucruri bune de care să se lege și oamenii buni atrag oameni buni lângă ei. Și asta se vede. Pentru mine lucrul asta se vede cel mai bine în Magic Camp. Acum câteva săptămâni, Melania Medeleanu a pus un anunț pe Facebook avem nevoie de o echipă care să monteze geamurile la clădire și am avut cinci echipe care s-au oferit. În total, în această vară, prin Magic Camp, vor trece peste 180 de copii. Deci bravo Ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, și bravo tuturor celor care îl ajută și care îi ajută pe copiii care au nevoie de atâta sprijin în perioada asta dificilă a vieților. 28 de minute, Delia ce Ceare, am ascultat în E o nebunie totală în vezi cu un joc nou pe smartphone, Pokemon Go. Băi, am văzut știerea asta, am căutat Pokemon ăsta. Deci, Mai făcut curios, Crează dependență. Deci nebunie, nebunie, nu s-a lansat încă oficial în România, este realitatea augmentată. Așa, mă zici. E o reinterpretare a jocurilor cu Pokémon de pe vremuri. Pikachu și toată gașca, doar că acum folosești telefonul mobil, GPS-ul și camera acestuia ca să găsești Pokémon în lumea reală. Deci mergi folosești harta Așa, Și pe harta zice Dacă te duci la intersecția străzilor cu tare cu tare Acolo o să găsești niște Pokémon Și te duci până acolo Pornești camera și când filmezi Strada respectivă Hop! Apare ap Pokémonul Te duci, culegi Pokemon-ul mă rog, mi, mi se pare super tare Eu mă adresez, Luca se uita la mine clipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipoclipocl <laughs> Adică băi, este ultimă. e super viral de dependență, deci, practic, Este, practic, tu folosești camera și camera Telefonul și GPS-ul cu, cu ajutorul, da, în, în, momentul, ajunge acolo. Acolo. în momentul în care ajungi acolo, camera conectată la bă, aplicația respectivă la da. joc, da. îți descoperă da. ceva ce vezi numai tu acolo. Pui hrănești, îi culegi. Nu mai vă drogați, cum zice <laughs> vorba. <laughs> vă drogați. Boa, de vă rog, că pe bune, deci este nebunie cu jocul ăsta, de vreme când îmi când eram student, eu cu că și două beri puteam să joc <laughs> toată noaptea, <laughs> asta prin tot orașul, nici nu știam unde o să ajung. Adică... <laughs> da, bine, asta faci descarci. Jocul ești îndrumat pe hartă în tot soiul de locuri din oraș și împrejurim, deci e mult de mers uh -huh. și nu merge să trișezi cu mașina, trebuie să mergi pe jos sau cu bicicleta, nu merge, trebuie să stai acolo să vezi toată povestea. E foarte mult de umblat în joc, măcar atât. Adică măcar atât, știi, faci condiție fizică. De asta noi nu o să putem să jucăm niciodată zav joc ăsta. da, asta. eu mă bag cu cură de slăbire cu Pokémon Go. Dar <laughs> vezi că nu tâmplă... l-au lansat în România. Au ceva nu, cu mine. O să urmeze. Înțeleg că sunt câțiva posesori de Android. Noi ăștia care avem iPhone și iOS, da. noi suntem full legit, adică da, da, da, noi da, da. numai chestii legale, legitime. Băieții de pe Android sunt în cultură alternativă, ei mai descarcă niște linkuri, niște treburi, nu știu exact cum funcționează. Dar în joc se întâmplă tot de lucruri bizare. de exemplu, casa lui American a devenit întâmplare obiectiv în Pokémon. O sală de gimnastică cum ar veni. Sunt e o chestie. Deci sala de gimnastică e importantă în joc. Da. Și a devenit, mă rog, nimeni nu știe de ce cu adevărat sala de gimnastică și Pokémonii acolo devi mai puternici, da? Și rezultatul a fost că s-a trezit o mulțime de oameni în fața casei. Cum se întâmpla la Sorino vântul, vântu știi? că era erau oameni care stăteau să devină mai puternici și să pe acolo. Da. Tipul ăsta a povestit ulterior pe Twitter că, mă rog, era absolut intrigat el neștin de joc după care a aflat. A descoperit că brusc stau oameni în fața casei, pe peluză, sau să oprescă mașină și așteaptă să fie localizați de joc pe acolo în fel de, știi, păsările incipienta cu oameni. Oameni cu smart. Da, eu în locul lui, asta dacă tot vorbim de idei de afaceri Deschideam o gogoșerie Adică nu ceva acolo, faceam seama, o da, treabă os, Mai țineți minte cum am fost noi în Corban Ca să l-așteptăm pe Vlad dimineață Să-i facem da. o surpriză și ne-au ținut aia pe la poartă da. Nu ne-au dat drumul Și erai să ne lovești da. cu mașina Nu că ai trecut pe lângă voi <laughs> Eu aș pune un Pokemon de asta în fața clasei lui Vlad N-ai cum să ajungi acolo da. decât <laughs> Dacă treci de portarul la cumva Jocul e gratuit ca să le instalezi nu te costă nimic, dar după aia poți să le cumperi tot săuia de triți Pokemonilor. De ce? Sunt mâncărici. precompense, ca la căței, mă, mâncărici, ca la pisicuțe, uh -huh. de fapt la căței, că mai ales căței primesc primească trist. așa ca să crească mari și frumoși. Din asta face compania Banii ulterior. Și mai fac și alții bănuți. În misuri, de exemplu, mai mulți tineri au fost tâlhăriți după ce au fost ademeniți cu Pokemonii într-o zonă izolată de la marginea unui oraș. Deci, Telhari jucau și ei Pokémon Go și au observat că alți jucători vin în locul respectiv. Deci, Oligofreni da, locul... da, e un loc izolat De asta, cum ar fi, în Parcul Operei noaptea da. Și asta acolo bucurești. găsești niște Pokemoni, dacă Nu ești atent și ți se schimbă Dar Pokemonii diferențari. Îți dai seama că va fi da. greu să ajungi Sau la un ei Sau un sunt. deferentar Chiar da, vrei că poți să să-ți dea task de aia, zi, de, <laughs> da. mamă, da, de ce nu ne facem unul Ia, du-te și făi cu Cu da. un Pokemon diferentar da, La unul noaptea <laughs> Rahova pe acolo, dacă vrei să treci sunt pokemoni care umblă cu gașca. Sunt pokemoni maneliști. Băi, abia aștept să se lanseze și să mă bag în treaba asta. Nu cred. Da Vezi că de dependență, pe cuvântul meu. Eu știu, dar asta e. Poate pune și a totuși un Pokémon și în fața clădirii. Deci, Alexandra cred că e prea mică deocamdată, dar mi-e teamă de părinții care au copii așa pe la vreo 10-12 ani. Că dispar de acasă, da, Doamne frate. ferește. Deci, știi cum o să se ducă cu. Bă, da, noi ăștia copiii mai la 40. Mm. O să avem motive să plecăm de acasă. Da? Am, am plecat, dragă. Am plecat după 2 Pokemoni. Dar nu avem oricum, adică... Da. Un, un, un Pokémon blond e, și unul brunet. Și un Pikachu <laughs> pe spinare după aia. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Give me. Me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos si que de tu voz sea este corazón todosdos días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días Yo Ad Dios le pido Juanes, a Dios le pido. Aici se discută discutăm de Pokemon și despre ce ar putea să însemne Pokemon Go. Avem aici părinți în... De fapt, toți sunteți în afară de mine. Mă rog, eu nu știu, adică, cred că nu. Bine, nu sunt părinte, adică părinte. Da, da, da. Să rămână părinte. Nu, nu, nu, nu Dar Ioana are doi copii. Cât au, în copiii tăi? 14 zi? Nu, Aproape, Aproape 17, și, 10. și 10. La 17-a nu cred că o să-l mai intereseze, cred că umblă după pochemonițe. Pokémone. Pocemone, da. Dar puștul de 10 cred că e în pericol. Și Ioana este îngrijorată. Da. Și Luca, Luca, cum? Păi ce, să umble de așa copiii? pentru umanitate, nu pentru Pentru umanitate? Pentru că îi prin de-astea... De ce, mă? Ce o să le faci? Ce poți să-i faci? Cei i dai telefon? E încurcată. Deci, momentul în care ai dat telefon. Nu, telefon. O să treacă să-i dai telefonul. toți colegii lui o să aibă telefon. Când o să fie mai mare, o să capete. Când o spui, da. Și momentul s a terminat. Deci, nu. Iau și ceas de la cu perimetru. Îți dai seama, la. Au și că tu și că pui. Da, adică. Mamă, ce dictatură e? Adică, le-ai pus ceas de la la mână. Păi vreau să -i intenționez să-i cumpăr, da. De care? Care ce? Să, când pleacă el din perimetru stabilit de tine? E de ăsta cu cartelă. Aha. Da. Are difuzor și microfon. Așa. Și poți să-l suni să vorbești cu el. Adică el poate să vorbească la ceas. Okay? Da. Așa. Și are un perimetru prin GPS și are o aplicație pe telefon care ți arată dacă e în perimetru copilul. Bună deci, în perimetrul școlii, da? La tu n-ai încredere. Adică mie dacă îmi spunea tata nu pleci de pe stradă, nu prea plecam. Plecat, adică... Fiul meu a fost în tabără și înainte să plece în tabără a fost răcit și am zis, tată vezi că ar fi bine să nu mănânci înghețată. Și a venit săracul copil din tabără și a povestit că au mâncat toți înghețată și el n-a vrut să mănânci Sărat, înghețată. Vezi de copil. ce ai în el? Da. De ce să încrederii Dar lasă-mă, deci, decât să stea pe, să se joace la calculator în casă, nu mai bine caută Pokemonii. Nu mai Pokemon, bine o mașină când... M Găuta Pokémon-ul cu telefonul. <laughs> nu e chiar așa că, adică tot căutam patru doi un Pokémon. <laughs> <laughs> da. Și angești păi, în gropi Nu poți opri lucrurile astea. Mai da, bine încerci să te control. privești cu un cum cum primește Cu atenție și <laughs> Eu zic că ar trebui să încerci tu înainte să lași copiii să încerce Pokémon Go. Da. Vine, dacă din dacă vine din, din, din, din a din, la curent cu toate astea noi. Da. Dinu, e adevărat că el trebuie să-și cumpere <laughs> telefon pentru asta De ce mă, are mai mult? Da. Vrei să mai dăm mai știre sau nu, mai dai nu o piesă și mai fărui după aia? Păi, dacă mai dau o piesă, nu mai avem timp de știre Ai mai două o piesă Europa e Europa FM 3 de minute pentru că discuția a evoluat în studio. Cred că ar trebui să o continuăm și nu, po poate ajungem la o concluzie până mâine dimineață. Vorbim de Pokémon Go și aici, de, de, uh -huh. de nou un joc Pokémon Go. De asta am făcut toată dimineața. Practic. Și cum o să fie lumea cu realitate augmentată peste câțiva ani? Hai deci că adică mai vorbim și mâine Poate găsim oameni care uh, și-au instalat uh, Deja jocul și ne pot povesti ce nu știu, Nu are. știu, să vedem când se uh, lansează. Adică se poate instala, avem un amic Care tocmai a trimis uh, o captură de ecran Și, a insta și instalează acum Pokémon Gold, dar pentru care cont În Statele Unite pe App Store Păi da, poate dar acolo asta, da, adică nu se acolo pentru nu Adică asta o să spunem, mergi înainte 10.000 de kilometri Iați și un colac <laughs> <Că> <laughs> Ne auzim mâine dimineață Nu ratați parola de astăzi, vă aduce Ciprian Dinu Și nu numai, toți colegii noștri Ciprian Dinu vine cu Europa Express chiar acum Știri la ora 10, numai bine Toată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 Smart tv îți aduc acțiunea la tine acasă La eMAG ai până la 35% reducere la televizoarele Philips Cumpără acum televizor Smart Philips Android diagonală 102 cm și Wi-Fi integrat La doar 1499,99 lei EMAG Online va fi mai mult simplu Ma cum e o ne țâne? bine? Țâne, țâne Nu am udăva ca jos de pacoperiș cu apucamețala Și altădată să mă ascult când eu zic că să cele mai bune țâgle Siglele ceramice Terra Rosa de la Siceran Rezistente și durabile Terra Rosa, făcute să țină